Накладення арешту на майно в ході судового розгляду Відповідно до статей 151 і 153 ЦПК України комунальники мають право просити суд винести ухвалу про арешт майна неплатника, включаючи як рухоме, так і нерухоме майно. Накладення арешту не означає позбавлення споживача права власності на своє майно або можливості ним користуватися. Це захід, який приймається судом для запобігання ускладненню або унеможливленню невиконання судового рішення в майбутньому. Стаття 151 ЦПК України. Причому позивач, який заявляє про застосування судом способу забезпечення свого позову, повинен сказати причини, у зв'язку з якими позов необхідно забезпечити спосіб забезпечення з обґрунтуванням його необхідності. Види забезпечення позову мають бути співмірні заявленим вимогам. Не забувайте, що ви маєте право брати участь у розгляді клопотань, поданих виконавцем послуг, у тому числі, щодо накладення арешту на ваше майно і заперечувати проти задоволення таких клопотань. Апелюйте на співмірність такого заходу забезпечення, як арешт із сумою заявлених вимог, на недоведеність позивачем того, що не накладання арешту унеможливить або ускладнить виконання судового рішення в майбутньому. Судова практика Пункт 10. Постанови Пленуму ВСУ номер 9 від 22.12.2006 року. Заходи забезпечення позову мають тимчасовий характер і діють до виконання рішення суду, яким закінчується розгляд справи по суті. Зважаючи на це, суд при задоволенні позову не вправі скасовувати вжиті заходи, до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба в забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились обставини, що зумовили його застосування. Враховуючи це, ви маєте контролювати, чи знято арешт на майно, якщо справа закінчилася. Вашою перемогою, або ви виконали судове рішення. Арешт, накладений ухвалою суду як засіб забезпечення позову, знімається за вашою заявою.